Egunon guzioi, zortziak eta hogeita mabost minutu dira, orain bertan, hau berrion magazi, bai, barkatu berrion albistegia da, berrio zarirretiaren albiste mankizuna. Momentunetan, irugraduko temperatura daukagu berrioz harrien, eta besterik gabe albisteekin hasiko e, gara. Lehenik eta bein, Nafarroako albisteak aipatuko ditugu, eta iruñetik hasiko gara. Ustez, etorkin bat jipoitzea gatik, epaitutako iruñeko udaltzainak absolbitu e, dituzte Bostu udaltzainak libre gelditu dira, komisaldegi aurrean gizon etorkin bat jipoitzea leporatzen zitzaien harrien. Etratu txarrak komisaldegiaren atarian gertatu ziren, Eta bertoko segurtasun kamerek grabatu zuten gertatutakoa, baina Nafarroako laugarrien hauzitegiak errugabetzat joditu iruñeko udaltzainak. Grabazio horretan bosta gente azaltzen dira etorkin bat atearen aurka zanpatuz, zaplasteko bat ematen eta atza begian sartzen. Eta sos arrazakeria elkarteak zabaldu zuen bideoa. Akusazioak bestalde badu elegitea aurkezteko aukera. Emeretzi horrialdeko epai batean epaileak absoluzioa ebatuziak batzi du, baina atea zabalik utzi ditu e, berrogeita bost zenbakidun agenteari espediente disiplinarioa zabaltzeko. Jonathan Bivankori aurpegian zaplastekoa eman eta lepotik heldu. Sententzia aurrek frogatutzat ematen du, polizien bertsioa kamarek grabatutakoaren aurretik eta ostean gertatutakoari buruz. Izan ere, salaketa jarri zuena Jonathan Bivanko, Itzan auzite girajoan eta beraz ez zuen bere testigantzarik eman bestalde Bibankok lesioak pairatu zituela frogatua dago baina epailiaren arabera zauri hoiek udaltzainek eragin zizkiotela ez dago frogatzerik Eta Nafarroako gazte libre geratuko dira gaur Bermepean izaskun goini Ibon Esteban egoi iris irisarri garazi autor Oiana López eta Eneko Bilegas e, presoak asken geratuko dira gaur bakoitzako geita marmila euroko bermea ordainduta ateak ireki webbuneak atzo jaken jarazi zuenez. 2012ko urria eta abendua bitartean atzeman zituzten Nafarroan segiko kideak zirela egotzita. eta gatozen berri ozarrera Herriko eh, Albisteak eh, aipatuko ditugu orain eta eh, film laburren eh, jaialdiarekin hasiko eh, gara izan ere Arte estenikoen Nafar Institutuak zinema jaialdientzat dirurik emanen ez duela iragarriarren Berriozar Films Lantzeluzel karteak aurrera eginendu fikbe eh, edo film laburren jaialdiarekin atzo jakin genuen Arte estenikoen eta sinemagintzaren Nafar Institutuak ez dituela hemen aurrera Nafarroako zenbait zinema jaialdirekin dituen hitzarmenak berrituko. Eta beraz, zinemaldiak Nafarroako gobernuaren finantzaketari gabe geldituko direla. honek ondoko jaialdiei eragiten die. Iruneko zinema jaialdia, berriozarko film laburren jaialdia, Nafarroako anime jaialdia eta iPSen zinema eta emakumeak erakustaldia. Hala ere, diru laguntzen etetearen gainetik, zinemaldi hauen antolatzaliek esan dute 2012 honetan ere, eginen dituztela euren jaialdien edizio berriak. Berriozarren kasuan, Ezekiel de Gastaldi, ficB Film Laburren jaialdiaren kudeatzaileak aitortu du kinkalarrian utzi dituela murrizketa honek, ama laumilla euroko aurrekontua baitute, eta Nafarroako gobernuaren ekarpena laumilla eurokoa zelako. Alde horrietatik, eskerreak eman nahi dizkiote berriozarko udalari iazemandako bederatzi mila euroak mantenduko dituelako. De Gastaldiren esanetan kalitatezko Film laburrak berriozarrera urbiltzea da haien esiedea eta horregatik zuzen aurrera eginen dute horretarako ordu gehiago eman behar badute ere. Seguruenik sarietako zein gonbidatuak ekartzeko erabiletako ondirua murriztu beharko dute eta jaialdia bera ere ba, laburragoa edo murritzagoa izan beharko du hemendik aurrera baina aurrera eginen dutela ziurtatu dute berriozarko antolatzaileek. Eta kultur ekimen batetik, aisialdi ekimen batera, udalekuak Euskaraz, nafarroako udaletako Euskara Zerbitzu, eh? kantolatutako Euskarazko udaleku eta interesa interesan dutenek, martxoaren eh, amalautik amaseira, au da, hastonetan bertan, bihar etzi eta etzi damu, egin behar dute plazaren eskaera, sei eta amalau urte bitarteko aurrentzako. E, plazaren eskaera udaleko Euskara Zerbitzuaren bulegoan egin behar da, e, udaletxean bertan, goizeko amarrrietatik ordu bietara. Telefonoz ere egindaiteke bederatzi lauzortzi iru zero zero iru bost bederatzi telefono zen bakian eta e-posta ere eskatuko da emandako datuak bai izateko. Plaza kopurua mugatua dago eta eskaerak plazak baino gehiago izanez gero zozketaren bidez erabakiko dira. Eta oraindik orain, orain emakumeen nazioarteko egunarekin e, bueltaka gabiltza berrio zarrengiitarau e, ba, e, marrduula prestatu zutelako honen karira, iragan e, igandean jaiegun handia ospatu zen eguzki plazan, hamaika ekimenekin eta e, gaur bertan hitzaldia, e, Eginen dute zahartze aktiboaren aldeko urtea izenburupean, haia urmen eta izanen da iszlaria gurutze gorriko teknikaria da bera. eta riatsaleko seietan izanen da hitzaldia, e, e, barkatu zahartze aktiboaren aldeko urtea izeneko hitzaldi hori erretiratuen elkartean. talde aurretik ere aipatu izan dugun Bezala Mareaek, Marea taldeak kontzertua eskainiko du Berriozarrien Ekainaren 23an, e, Marea taldea Berriozarrien joko du 12 urteren buruan, 12 urte dira hemen jotzen of, ezutela ofizialki beintzat. Atzo aurreko egunean barkatu prentza aurkeztu zuten ez taldeak Ekainaren 23 iruan eskainiko du bereko kontzertua Berriozarko futbol zelaian eta bertan buka nada talde Berriozartarra ere. Enda, bestalde berrioz harren erroldatutako lagunek, sarrerak merkeago erosteko aukera izanen dute, zero amabi telefono zenbakira deituz. Publiko oroko horrearendako txarteleko gehi eta hogeita lau euroko prezioa izanen duten arren, berrioz harta errentzat ama boste eurotan utziko dituzte sarrerak. Sarrera merketu horiek eskuratua alizateko, interes dunek zero telefonora deitu beharko dute, martxoaren hogeitik hogeita maikara bitartean, eta izen abizenak zein nortasun agiriaren zenbakia eman beharko dute dute. Pertsona bakoitzak hiru txartel erriser batu halko ditu, berriozarko iru pertsonen nortasun agiria eta izena abizena ematen baditu. E, Jarriaian berriozarren errolatuta daudela egiaztatuko da eta txartelak non jaso iragarriko zaie. Hori bai, pertsona bakoitza bertaratu beharko da, e, ba, txartelak pertsona bakarrak hartu arren e, guzti joan beharko dute ba, txartela hartzera nortasun agiria aurkeztua lizateko. Eta tokiko elkarteek antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko dirulaguntza deialdia Zabalik da. Deialdiak berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du onako esparru hauetan egiten diren jarduera konkretuak sustatzeko. Berdintasuna, euskara, gazteria, hezkuntza, jaiak eta kultura Eskaerak Berriozarko udaletxeko erregistroan aurkeztu, aurkeztuko dira, martxoaren amabostera bitartean. Beraz, etzi duzue azken eguna eskaerak aurkezteko. Interes dune, auzo bulegoan izanen dituzte eskura, deialdiaren arauak eta baita interneten ere berriozar.es webgunean. Eta bukatzeko gogoraraziko dizuego Euskarazko ipuinen amasei garrien aur lehiak eta zabalik dela, lehen ezkuntzako berriozarko aurrei ezuzendua dago, gaia librea da eta ipuinenak martxoaren hogeita marrea baino lehen aurkeztu behar dira berriozarko auzo bulegoan. Baldintzak dira ipuinak Euskaraz idatzita egotea eta jatorrizkoak izatea. Asariak Euskarazko liburuak erosteko berriogei euroko bitxartel izanen dira ezkuntza ziklo bakoitzea. Zean. Ogei euroko beste zortzi txartel zozkatuko dira parte hartzaileen artean sari banaketaren ekitaldian bertan. Zortzeak eta berriogeita zazpi minutu hausia izan da denan gure gaurko albiste boletinarin dago Informazio gehiago urrengo boletinetan berriozar irratian eta baite interneten ere eguzkiplaza.neten.